Vitmaktmusik. Vitmaktmusiken är spontan, sprungen ur den rasliga skälen av en generation av missnöjda ungdomar och unga vuxna. Vitmaktmusik maktmusik får Eminem att framstå som en koriose, som media i USA uttryckte det. Man skulle kunna kalla vitmaktmusiken för en slags motkultur till mainstreamkultur. Vi försöker erbjuda ett alternativ till mainstreammusik. Kreativistens kyrka ställer oss inte till 100% bakom budskapet i alla låtarna, men gemensamt för alla är att de är gjorda av etnisk rasligt medvetna individer. Vi fokuserar på musik som kan påverka lyssnarna i en positiv riktning, men som har allt för kontroversiella texter för de stora skivbolagen. Vit maktmusik är förmodligen den enda musikgangen som inte bryr sig om någon laddar hem en miljon av ens låtar. Banden och artisterna försöker informera folk om vad som pågår och förändra tänkandet hos vita ungdomar och unga vuxna via sin musik. Musikvägen är väldigt bra för information, och en bra källa till inspiration och motivation. Musik är ett bra sätt att nå folk på. Då vita ungdomar är stora konsumenter av musik och är de som är mest intresserade av vår religion, faller det sig naturligt att en stor del av musikutbudet riktar sig till en ung publik. Budskapet och värderingarna i låtarna är enklare att ta till sig än att plöja igenom en tjock bibel på över 500 sidor, såsom naturens eviga religion. De flesta människor är av naturen förlata eller omotiverade för att läsa någonting eller sätta sig in i något nytt utan stort intresse för det, och vi avser att bygga upp det intresset genom musiken och hemsidan. TVn kallas som bekant Dumburken, men egentligen är det hela mainstream-mediakulturen det rör sig om. Mainstream-kultur är till exempel Hollywoodfilmer, MTV, radiokanalernas och tv-kanalernas musik, skvaller, program, media, den elektroniska judadumbröken etc. och dess dum kultur. Media rapporterar inte nyheterna, de skapar nyheterna. Tidningar som Aftonbladet sätter dessutom skvaller före riktiga nyheter. Det mesta av det man hör på radion, visas på tv, läser i tidningarna, brukar inte vara speciellt upplyftande. Intelligent, positivt, sunt och meningsfullt. Självklart finns det undantag även inom mainstreamkulturen och dessa kommer vi också belysa och tipsa om på hemsidan. Kreativistens kyrka strävar efter att tillhandahålla kreativ underhållning, inspiration och folkbildning i form av musik, dataspel, böcker, radioprogram med mera framförallt riktade till ungdomar och unga vuxna. Broder Erik